الطاهر والمصلى وكم تكريم على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين وبع يقول الله تبارك وتعالى في, في سوره الاحزاب ان gradle kan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir وذكر الله كثيرا صدق الله يقول الله تبارك وتعالى في قرانه و <تصفيق> عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الافضل الصلاه و الاتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى في في القران الكريم في سوره الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم ان سوره الاحزاب هي ثاني تاسع قران كريم الله جل جلاله وجل شانه نظرتين يو باتت باسيرن ما تبكر në Muhammed Mustafa A.S. në përgabarin tim, të doa, të do të të ju, në Muhammed Mustafa A.S. Pas që i rënë më të bukët, pas që i rënë më të bukët, prej lindjes, e dherin përendim, prej lindjes, e dherin vdekin, prej menjesit, e dherin mramje, prej gjurjes nga gjumi, momenti fund të qiflini, edhe momenti par gjumi kur juzhen, edhe gjatë gjumi të juaj, në fjetjen tuaj ju pasqyrën më të bukur e kanë në Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam me kët ajet çka korqot Allahu jallahu alahu brenda musliman çka korqot a tharë Kur'ani i shenjtë laqad kan lakum fi rasulillahi uswatun hasana do të thotë e keni për të dhënë ju që jeni mbështetar në islam e keni për të dhënë ç'tër kush veç këti personi nuk kudzoni me ju leju, me leju vetës në atë një ratë që tjetë pasqira ju. Në anën tjetër, të këti ajeti, kuptojmë në se Allah u gjellë dhe gjelën ju ka deshtë drejtë për drejtë drejt i të nabdojtë, drejtë për drejtë i interpretën të janën e ti, se në kjo, kjo pasqirë, kjo person, është për jetën tonë i par zavendësushën. është i par zavendësushën gjdo hapë marje, gjdo marje e gjdo hapë, edhe gjdo dëshire jona për me u furnizu me tjetër kënd jashtë akti, në jetër e përdis me tonën, ashtë humbja jonë e kësaj bote, edhe humbja jonë e ajrethit, humbja jonë e, e botës jetër. Në gjdo ratë. Mo për këtë shkak. Të falni se unë jam i njësitur edhe të letoaj. Për gjdo ratë, për gjdo gjokë, prëditsmë tort, as e pamund, çnjeni prej neve, apo njeni prej miqve të tort, apo njeni prej armiqve të tort, ta ngrenë gishtin dhe të thot se un kam kët problem e gjeta më mirë të të të zhvilluar të, të zhvilluar e gjeta më mirë në sistemin e fulonit për shemb. A është pamund? Ose a është pamundur, ma prezizë dhonën, çnjeni prej njerëzve ta ngrenë gishtin dhe të thot do un kam kët problem a i do të mundt do vendos pamor parasish çfarë është problemi i tij Allah e ka zbrit Kur'anin Karimin tibyana li kulli shay akim zbrin kat libar sharim për çdo gjë sharim ka kuptimin rregullim rregullon çdo gjë pamor parasish çfarë është ai problemi e pamundur e pamundur e vërtetë prej vërtetave se den ka është aq na marrin nuk do të mund me vendëgjisin kukush me to se on pata pila problemin, ama farei jamë nuk po vendoset. Nuk gjen zgjidhjen në Perlecione. Kur kanë merr problemet e ozgjidh. Problemet pa zgjidh kanë merr prej ardhi kur muslimanët e kanë avancuar jamë në sistem çetëkuj. Problemet kanë merr prej ardhit pa zgjidh. Kur udhëhet në islam ishte probleme, probleme pa zgjidhura. Ndash familje, ndash edukat, ndash shtet, ndash në parlament, ndash në në në përbisjen e njerëzit, në shoqërinë, në ekonominë, në gjendjen sociale, çka do të thotë, në çështjen e besimit, sikisht e kur një bie problemi. Po shkak se çdo gjë uksanta ta Allahu xhallaluhu qoftë en qul la fi'u Allah wa ta'u ar-rasul. Ju Allahu xhallaluhu, libër nëti, dunit an deroni dhe ta rregulloni si jetën sipas tij, edhe sipas sunetit Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, problemet i keni të zgjidhur aty. Problemin i keni të zgjidhur aty. Ku i zaventsu në muslimanët ku li zaben zum sistemin e jetës me me sisteme të huaja na ngele batikut sot po e shoh në vetën kujemi edhe siemi katani nuk jemi katani un do t'i marr gjithë sahembot për shqarimin e asaj çka thash deri tash në vitin 1991 në muslimanat e ktilde dreve këtu e kemi luftuar frean ton me pushtk as e vërtetë të pamohushme edhe ato nationalistë nationalistat mat muraj kanë mundi me mbrojë përshka kësa është e pa, mu, e pa, e, e pa ush, më ushtë nuk më hodhë atëherë kër shtetin i cilin e apru në asod në i përën këtu e sulmum me push krahë në Slavit këta krahë në Slavit qëfar më ndoj njënë ditë për këta asod të ojnë kështu na nuk e kemi sulmum përën, e kemi sulmum të tërpën kështu të dojnë në dhe dhe mirë të gjithë kolonizu si të kësa i bëllën duke unisë prej Mussolinit, Stalinit, Hitlerit, e, Qetrit, etc. Dhe gjithë kolonizuz, kanë qenë, kanë kolonizu vende për të hafë mërëtnien, sundimin e timin e vendërgjera, kurse Turqia e kolonizoi vende për ta, të aprujë zëmën. No, jo, për që të sërë. Ne e pojmë priqenë, që parë interesë e kishtë të shtetë e Osmanë në Shqipëri? Ose Shqipëria e okupuar, se pa fjallëve të dikuj, në sistemin turk të tansoj kohët, të, të, të filimit, Sai kontribonte atë shtetit madh. Vëlla i kishte botën der një merra gje sai, çka kishte fitim këtu prej divëve kodrave tona. As pak. Po kishte një fitim tjetër se këtu e solli dritën e Allahut xha ta xherë në bota. Nea që vëluftoi dhamën, ahlahet. Nea që i vraq askerën musliman të ufad. Namaz për mahar freskinë. Këta kemi vënë. Kush na tha vebo këta? Na thanë me go atëto cilët kur os liruan vendin nga paradërija osmane e asundum, na apo asundoncierë. Kush tundën? Tundot tërërat faktikisht sundua nga ta që ne i ndihvua të mëndu se për neve do të këtë nishka në pun ne do të bojmë një stem ne nuk bërëm djo qërët bërëm në vitë i 1915 në vitë i 1915 në vitë i 1915 2115 ne ua angazhuam brigadat shqiptare brigadat shqiptare kosovoare maqetena së shqiptare edhe shqiptare prej këtuit zbashku me përdojnë itlerim previ se vëju zavia skuverin grafën kom a ka keë vërtet kur e krim juft dërkuftë ndoi aun atika shkauz ndoi brapë do të thotë në vitin gjithëse bash nuk na la kodë u mendu për ne apo luftën e krim ama un do të jem ai un do të jem ai ai ngrië e dhajë disa pas vit e mori ditrunin masere se harçi kemi dauxmit reguse edhe na tim diçka do të ngoli otok hajm burr gaje se çfarë vaje për ti ka kush mendon anar nuk mendu për vete ajo Jo. Koroba vitin 1990, kur rënosi sistemi komunistën votën, u zaventua sistemi tonë nga sistemi demokratik. Aiu ne është ai uji. I hoj. Po torr pasdheta e Jun. Çka do të thotë fjala komunizëm? Komunizëm shqip, atë që pas përqendim, përse nuk fa fjalën komunizëm shqip çfarë do? Atë është jo. Jo, unë po e falësoj i komunistën. Jo, jo fi rrën prej komuna me në stilaj në stilaj ama të rrgjeme lugawije, harpije fjallë komunist dhe të tëtë hatib është shujoj është shujojja e lëhatib fjallë komunist dhe me thonë gjeluzi a je komunist dhe me thonë je gjeluz me thonë argument se ato javë mërën pasunikve mozit javë mërën pasunikve shtëpien javë mërën pasunikve delet javë mërën tokën kush ka qef me thamorë pasunikën për dore për vasë të at Kusha është ajtë? Fjallat komunit dhe më thonë gjellësë. A demokrat? Qëka dhe më thonë fjallat demokrat? Fjallat demokrat dhe sotë njeri, fjallat demokrat dhe më thonë njeri i palidhi. Fjallat? fjallat demokrat dhe më thonë njeri i palidhi. Ja, ja. Ja, përshemot, si se njerë dhe se morin, këta më njarë për e njëve. Ah, atë hojtë ja fa, demokratë në më thonë njerë i falidi shverë, a e në menti? A kejtë ato njerë që ka e në demokratë kanë në falidhja? Jo, të gjithë që ka e në demokratë nuk janë falidhjit, po ashtu si që e përdorin ato, e përdorin ati falidhjit. Për shemë, njeni me ndonë se në shtetin demokratë ka drejta me qenë dhe që janë më shitra kime pi 500.000 njërë të ndidhe ati. Këta në prometit të të të kështemi realizonë këta. Me dhe për të të shemi demokratë të amorale thot këtasën me ndalën kërkurës se në sistemi demokratë kam drejtë që a me lidin ashe a pa, fa lidin njeni shkon pi atë shumë pi posë pianetë në rrugë edhe posë për me e kapë me lete me kulisë me që kulis, të shpia e me i toj njerëzit e kjo a gabim të të në më përzirës se në demokrati qështë jash ka shku puna atë që larkë veshmbadhe e femdave ju përshikëni se veshmbadhe e femdave atë në rrugë nuk ka asnjë vendin tonë, as në Paris, ja kemi kalu Parisit edhe Romës, a është vërtet apo? Jo. Ja kemi kalu të gjithë, duke menduar se jemi vonuar fiçervë. Kemim mbetë vot, çertësi unë nuk e시u, gutmit ta tashojm këtu, janë vetëm ato rrugët tona, makestën Paris, London edhe Frankfurt. E hapuve po. po. në shtëpi, apo, apo më në shtëpin disa vendet tona, në Prishtinë banom një film, një film xhing, një film, film amorale e banom edhe shitën skandinavë më parë. Më vrasuvat ime se vetë na jemi si u ndanu kemi fije barë për ju dhe na ne kemi më at pas që na jemi ashtar ale zon për njëo që pun njëon e shkoi kandid nav me falni film a moral shqiptar kur hinin sall në në Oslo në, në qytetin Oslo e i pa ato persona që ishin bëu film njënja ishte kushurina ja ja ja e vet njënja ishte dal aj burri ishte dalaja aty e vajo u traditu befatu diçka supasta as kë punë vërtet paramësh ka bundur ajo as e vërtet si ti demokrat Si tje demokrata është e vërtet, se ato e banën në emnin, ati si, si sistemi të cili s'ka mundësime në ndalu kur kush, se shtja është demokrati, ma shtja është sistemi demokrati. Pra, parola e sistemi të komunistë ishte ka kush me ndonë për tije, a ka që në Shqipnik sëtoja jo? Ti përën brigatë e njëma e të ka kush me ndonë për tije, qaj krijet me kazëm, a gjemë me, me, me, me lopat, ka kush me ndonë për tije, a gjemë ven. një venë. Në sistemi demokrati, shka në sistemin e datës në sistemin e të dhënave të cilës ekziston gjoha ban mir je shkatës o ban mir do të themi për njerin Husan kur të folë po lini me po ne fjale ne vërtet do të themi nëse e thotë ta drejtë si të folni po lini drejtë واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل si gjikoni njerin e njejve gjikoni me drejtë Ole ata kohu mund rale ku binikun binikun me paqti pasuria ne nje nitet nuk guzoni asnjherm shprizuna ne negativ asnjher. Kjo te te mio. Kjo te te mio. S'ka korrupsion. Sistemi demokrata ka korrupsion. Apo vendalo di kush? Pse s'to vendan korrupsion? S'to vendan nuking holm. Për çka po i ndalojnë rezillesat? Për çka po i ndalojnë çka po britin? Pse s'to i mshelin te qeshem? Pse s'to mbindhin atje që po ndos parafitet njerve që qeshem? Pse s'povoj? Pse nuk e kanë lidhur me atë që mundën me realizuar nëpërmjet asaj, para se ne vrojmë. Në Amerikë, përimi i kitni më nëntë se çfarë, Shtetët e Bashkuara të Amerikës ndaluan alkoolin deri në vitin 1939. E vajtën peng 16 miliard dollar ju ka kofsuru. Në vitin 1939 e lajmëruar, këtë punë nuk ka mbajtur më lëshonë në pij. Se u pikë edhe më shumë se sa u pikë kur ishte i lirë. Sa se ne mbajtë aja Amerika moll, aja Amerika çka. Çto djoa joa realizoj. Kur djoa, len paralizoa jo vend. Në Shqipëri fut Turinin, në Maqedonië fut Turinin dhe vendos politiken dhe vendos, teatrin dhe vendos kë punë. Mbohet neftin luftën e heq luftën i i pajton i ordon, i çon me lufto, si çon me lufto. Çka po? Po invendin e vërtet ka kriju problem. 50 milion njerëz me kupon handbook në Amerik. 46 milion njerëz nuk njerëz në Amerik nuk kanë lirinë së ndeti. 46 milion njerëz po ato kër nëjë ne prezentojnë neve New Yorkur nëjë ne prezentojnë apë njerin me grushtin që të përpet edhe nja katër ndërtesa New York në e kanë 154 gjithë mëna i të një ajo dhët a në Amerika pa po, me shparë shpijin a nuk nëjë gjesin atë Amerika në masa sa ndërtesës gata njëna pak një ka qërënë me pasë e që ka përndohë dhe gjemë rajna nuk nëjë gjesin kurse në Medine Medine të l'monawar Allahu qëllë gjelaluhu ve që E pishin alkoholin me kohë, jo me godë, me kohë. Ato u gjithëshin në te, ato u lashin më te, i lashin smitë më te. Ato farë ati që u bo haram e kemi dhe dhe me dine ka hezë vatë, lung ka hezë për së kohë, ki lung që i kishmi të shpia. Me shka u bo, me shka u ndalu? Me policë? Me policë civilë? Me konstitut? U ndalu me konstitut? Me 1997 konstitut? U ndalu me një statut një shëgjapës? Në shëgjapës? منش منش داغه بالدار وداغه كورونسيون حتى بدايه الدولار مكتي <تصفيق> يا شيكاغيتهايو ذنيا يالذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والانزلام وربز فس فس من عمل الشيطان تليفون دراجت فالثانيوهه قال لك تيجاجو مسكاي ليدي E lidi me betimi, me ati që flenë në zemrën e muslimonit, e loë për Allah, e ka kuptimin kështu. Ajo që flenë në zemrën tona është, e ka kuptimin këte. E baj për Allahun, edhe e loë për Allahun. Na, me ati, na e lidi Allahun, zelë e du tha njëoni, për e atimi, unë e kishë ati goja, gotën, kërë më thafet që të një bu, kërë më thafet që të një bu, kërë më thafet që të një bu, kërë më thafet që të n në kam, në kam edhe në Amerika këshë nga, ta këshin lirë me këtë ta këshin lirë me këta dhe aqe ishtë delu dhe ka lirë me qëtësër me shtetim me të pasupi të rëshit që vallaj me kështën se jam i poshtët ka me pinë qinë vetë mushme më bache pa njerë i 22-22 shqiptarit 22, të 22, të të dhe vitë me rangë dhe pache revolët me të pra me dërëzënë polisive i tha polisive, se me dërëzënë këta më poshtët vetëm na, sa pap Nuk ta zgjidhë takrë hemë po. Ti tash do të lësh asnjë pasportë të njoha, apo pse të dësh? Tash do vitën spi thryja të fortë. Atim çaf. Po parkapun një. Për mua se më vazhdu haramti si mos ta lidhësh çtërkon. Parkapun. S'ka rëvojë, shteti pomuika më po. Mirë. Ai revolja jasht hekur. Po kanë djegjet nën atë çit si çaf kur kush edhe i bajun në këshia, më s'ka po mirë zona ato, shteti më pjesa ti ja. Gjëgjë. Jolëzin shteti më hekur. Pra çdo gjali lidhet me atë që po çartëllon për së kafkut. Jo çdo gjali lidhet me atë, por çdo gjali lidhet me atë që a jesh mbikëqyrës i oniti le në Kur'an e Karim sura El-Fajr, lahasë gjithë njerëzies deri ditën e xhikimit sa inna rabbaka labil mirsat sa ju jeni nën radarin tim. Un ju ve ju shoh në do moment ju dinë në do moment ska bën lëvizitë juve, ndëjetit e juve wa siru qaulakum aw jahru bihi innahu alimun bitha as-sudur sura El-Mulk ne jozë tre rreth suria pak un gjuzit denon kuranike rin sura ba ju ndash folë du shah ndash folë ashtjora ndash folë unë di më shaftë ne ju unë di mendimin e juaj un arab tan e kur folë me një anë çetrin folë në dash emocionia allah muhamed tase sallallahu kjo çfarë mosht çfarë thënin ato emocionia allah i kthase kipera jet këtkun sas pa allah dhe zotëllar ju folë në dash folë në zërë në folë is unë di më rendën e ndëndë ju aslet për ta kuptuar se si aslet një mjeshtri mekanik, një mekanik shumë i fuqishëm, një mekanik shumë ekspert i makinave, kur çajesh ja makinën çka të bëjë. Po, apo çoe? Ti kur ta dëzësh çaja, ai ndjen me vërtet. Kjo ket probleme kamrena. Aja pra është në çka kamrena. Pasti klipi nuk i bën këtë. Pse ai e din se hasta shumë ata ushtime tillë mirë, tillë pjesë brenda e bën. Ai e ka krijuar, ai e ka ndërtuar atë. Allahu jalla jalaluhu, neve na din mamir taj mjeshtri makinën era për shkak si ne jemi kriese, jajna ka kriju në evin, a e dhim nga përmendojmë një dhe përmendojmë keqë, para shkak tha, e la ja'le më men khalat, vahua l-latif, l-khabir, a se dhina i që i krijoj, a si dhina i shti, për shdo gjoha është i lajmruan, i lajmruan edhe i ditur, edhe i, i ditur, për aset lajmruan nga ona atyve që e kanë për dhe tira aty, me lajmru për funës i ban njërë ju. Të cilët mendojmë se do të dalim një ditë në fushën e statimit, thirrjet në rrugën e Allahut xhallaluhu xhallahu, do statim, se ne nuk guxojmë të them ato që e bënam në punë, se pa dikush, edhe nuk e bëna se, se pa dikush, këto këto gjëra duhet harrohet. Në çdo moment neve na shoq, na shef, ai është ka duhet na pa përqer, duhet me na interesuish. Do të thotë, të ne zgjendom me lutje me sinqeritet. Në çdo moment sinqeriteti është numër 1, në numrin 1 për gjërat që lipën brej neve. Allahu në Kur'anin e Karim, sura tul bayyina qatëm bismillahi rrahman rrahim wa nga umiru illa li a'budu allaha mukhlesin le huddina khunetat janë torënua njerëzit janë rishëm ibo allahu të ibadet mukhlesin, të sinqerë, muwahidin të njofin allahu një edhe të ibojnë veprimët dë fushën në sinqeritetit mak lart pre i fushënë veprimët dë ative khunetat gjithë mund t'javë ngrejë ona ka everteta gjithë mund t'jën ma ilin e l'haq gjithë mund t'jën everteta t'j e vërsetat jetë shkala e parë dhe e fundit kush kellin ata pas ta i venë pusha e veprimi pusha e së qërimit në veprimi me të sirën Allahu Jalla Jalla në ne pajtotë e thonë vajuk e mus salata vajuk tës zakata vajalik edhin ul qajjima e po në namazin e japën zë qasit atëherë moshifët se përja në mesin e mesin e mesin e njëzve ashën kam të mejta vajalik edhin ul qajjima vërësime me sinceritet përësime namazin i pështatë, adurohet Allahu xhallalu, thirrë rezoni me nevan, ne vend të koshëjëmo, te feja, ne vend të kom te vetë. Oda jone të kuptimin, un besoj Zotin e Amapi për shembull. Allahin e njoh fak. Amapi. Un e njoh pa gamërin alayhatu sallallahu aleyhi ve sallam, un muhammedin aleyhi ve sallam, vier. Se kjo në numër shumë i madh njerëzve ketë për antonian të koncentrua dhe në sipas sa sipas save mendoj se më broj. Ha. Kemi në njërë dhe që ka në në Shqipëni zbedia a pak si, si kategoria ajo, me pi, me pi, shumë ne di, gja është hara ma më pak së përishpun. Pak së përishpun, e po. Mësme te mës te e tepru, ashtë me rangësitër, mësme e tepru. Edhe cigare gjithë të i mështu, edhe cigare gjithë të i mështu, mësme e tepru. Po, interesan, gjithë mbën e teprujë, gjithë mbën, a ka cigare gjithë të ka tepru? kur të pro sigorio, pritet në uot ngojt kallët parën herë e të promovuar më ta. Me të promovuar me ton yori prej nervë ç gjindin an e merr ato tash os lek edhe djegim me me me me me djegim si. dor. A prano ke a djeget thori a buzaldia? A ti je kam vitu me njëta djegeta? Çat njerit që spravën me djegmë dor e shaftë djeg me gol. E vëmazi, po ta ke djeg me dor ka pas me çëndoni majë vërtet si ti shpish me shnit. Nuk e kishë përgjë dërklonin e vetë, me dorës e gjekë, se së vanë, a shivet tishëm, a gjekën parë, po me goj e gjekë, le që e gjekë me gojë, po e gjekë 70 vite, 70 vite e gjekë me rao. Lufta në Bosnë, lufta në Bosnë dhe dhe dhe Segovin, ka kushtu 20 milion mark në ditë e dohanë, muslimanëve, 20 milion mark në do ditë dohanë, 4 milion në, njerës që i pijin duha në Bosne, ka 5 mark një marzborëm në dite. 20 milion në dite ju ka kushtu cigare. Muslimanët në Zviter i pijin 7 milion e gjimës marka në dite cigare. Muslimanët Shqiptarë në Gjermania në 2 milion, i pijin 10 milion marka në dite cigare. Shdo dit ka 10 milion marka. A ato nuk kanë para me majtë universitetinit e dolusë, se s'kanë para. Sërë majtë, se pare s'kanë. Në thotë, se ne kemi rëshit për i bregut ne kemi rëshit për i bregut ahlakijateve tona të të cilët nuk nakan hije, na hije ne muslimatët në shumit të në rastëve janë të bo pun shka s'yka hije në shumit të në rastëve kjo vëshmatit që po e shopim rrug kjo së shë këti populli kjo së shë këti populli po kur ju ndohë dhe shqiptarëve kjo ju ndohë dhe atëherë kur ato u lajmëruan se na kur s'kemi qenë ma uforit për mërojgjën e komit dhe rëtashurien ton dhe rati atëherën për e vete s'ullun më shumë t'i s'ukurit që kur s'e kanë s'ullun për para se unë mëshën me i dete uja për 6 vite pin vitin nadhet që i për 600 vite për para s'ka më t'i t'aqë në emnin e kuj, në emnin asaj lirije shka kanë andru se t'u ne duhet me qeni lirë unë zguzhën me më përdi kur kush e t'aq kushkojnë kjo Nona vajza svar, komun timi thotë ti duhesh me ardh në shtëpi e do të duhesh me dalba hora, po duhesh me dalë parë me gjalin e huaj, s'ka mundsi absolutash vetë ndaluarën Islam. S'ka për shkak, nuk nuk bashkon asgjë, ka kurse, ka rregullore, se si njihet me si takon, me si dashuron, me si martohen, me si shtohen, ka rregullore. Këto gjona, a Brenda rregullore si anëta rregullore. Përkë jashtë rregullor. Por të gjithë njerëzit jashtë rregullorës Rahmeti, ndhima, allahu jalla zhelelu, jashtë të abinorit për me oa për tërë të nabrajonë së allahu jalla zhelelu. Ne nuk meritoj, lutjet e tona a shumë frikë se ndo së allahu jalla zhelelu të pranonë, a shumë frikë. Më shkak se prej kusheve të praninit, lutjet së allahu jalla zhelelu me qenë në të sinqertë edhe me qenë të pasërë. Këtën, atëm lukënë të të stërgja për davetu njërë i tha një sahabit ta a më të regonë shkatë bajti shkatë mi pranoja me o lutjet, po tha, pasroje ka fshatën pranoja s'lutja pasroje ka fshatën sa administrator sot prej zyreve vind të shpija i kanë mund gjepat me pare korupcioni ndo sa mësë pëdojnë me lutë zotën të jam pranoja është dhe një punë me shka kjo hongën ta fa në më të amë hu haraf u abel besë hu haraf me gu dhe e binë haraf, enna ju s'te gjabu le dur t'i kanë lejt ملوذ الله جل جلاله وما تي شي كان غون حرام اتي شي كان وي سارا ما تي شي كان 3 بار حرام الله رسول الله عليه الصلاه والسلام تصيد سيبرانوتي سيبرانوتي ذوس م ذوس م فاش شوم شوم نحن ندع نحن ندعو الاله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو استجابه الدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب ربنا شهر الله جل جلاله وكيوتمين për mëna i pranur ljusit e tona, mas të për si si e i pranur ljusit të arrojnë. Si ashtë në regullë që në të ljusit me Allah, a ljusit e tona me gjënoja rrugën njërë kemizon. Për mëna u pranur ljusit e tona, dhut me qenë rrugë a qelë. A se ma u këbletë të dua. Qeli, prafi nga i mdurë, qeli është këbla e ljusit e tona, dhut me konë qelë, dhut me konë qelë, pa gjënoja. Pastaj, n Morë me mësim, prej hoqës morë me mësim, prej mësusit tonë të në mësën Një kusht prej kusht e rashon se di shfar pindje ka në qurat Në Shqipri, po kam hasë në për medreset e tona Ku qurat mësojnë në Sirin, Njordan, në Kajro Në përvende që kemi përjetu, përjetimet e tona Edhe shkon në këllat prej mësusit hoqës me morë mësim Edhe mësusit në landës duke dojnë Ose e shosë, baku, e orrej Se duke ta këtë këtë, ti si mundesh më m'sutë aaj këso nuk e, e si për, dhanë kuras respekt. Po po. Po ai citat t'i sqegojë ndonë nikush për kushtet e ashin me ti eva atit këtë respekt veçant. Nuk e kam lezu, kam dëgju sa, vëtet, për ulëmave të, të, po, të vetë. Të pyton, sa është vërtet nuk duam marr kurta e përgjithësi. Se njëri për diodor me dolaj kur ka naul në dhomën e vet, ndër ti ka tri kon për të pushuar mbas punës mëngjan çe ka bë, i kam lërë kon para nzonseve të vetë. E bëj ndonjë se ende edhe kam sa punë arrosa shoja ajo nënën e bashkitë. Pasë kanë haru të e hoxëa jam shpijin e kafena Do të rështë me kam shtrin Ka shpija hoxët ashtë tërpnu Se i ka ndodhë rastish njëra Për respekt, për ndem E na në nëse dojmë më mësu Për e i hoxët, për e i doktorit, për e ati, për e ati Edhe kapin me gjunon Miremi me gjunon, miremi me gjunon Miremi me gjarat mdaluara A shë pa mundur që nëri për e neve në ditë të qpalët Apo të, të gjoj e vetën djeton E pa mundur ella juanku horzës vërt se un sot diçka msimin se kisha bëu për mend shmir, ai tha në formën e sharit në gjuhën arabe fastan alchar miabi vargja sa chakawtu ila waqia'tu ahfzi farshadni ila tarki almaati fa akhbarani bi anna al'ilma nurun fa nuru allah la yuhdar li'asif thonë rja juankova se nidis për të dirve nuk kisha bëu msimin mir ai tha biri janë ta legjuno se junod janë pengesë e armë dhe për diturin Junah janë pengesë të mëdha për diturinë ta. Lej Junah. Unë tregoj se dituria gjuna, ja e Allahut është dritë. Allahu dritën gjëra të nuk janë pa. Dituria e Allahut është dritë. Edhe Allahu i cili ban Junah nuk janë i hapurit ndora. Ne nëse doim lart me skuq, nëse doim me tërë me pesh, nëse doim popullin ton më thëneve me ngrit përjetë. Duhet të jemi dietar. Nëse dojmë që jemi dietar, duhet jemi kagjunar. Sa më shumë, sa më tepër, sa më sa më natë. Nuk shkon, nuk shkon ajo, nuk shkon ashtu burra. Unë e pari për lojën e mbarë që ditim azizim në rrova për për Tiranën. Nuk shkoim ashtu punën. Unë mua në afë gjunjon në një hadis, aman mramë ditën e jam i mirë natën jam i keq ashtu pra me shkurt. Pastaj ditën kam çer shok, natën kam çer. Nuk munduaj. Ato shokë që i ke ditën, ato duhet tjenë edhe në dhe në dhe në shokë të duhet. Mundët, di palë shokë, nuk mundët. Ditës tjetë, e ato të territë, ato të nëtës tjetë. Nuk mundët, duhet tjetë në njënë i prejneve, atë shumë e sinë tjetërë, që i të një palë shokë që ti ketë ditën, edhe ato ti ketë mirë, e lëmërë u ala dhini khalili, fëllë janë dhura haddu kumë men ju khalil, njëriwa është në përë në të kujdes në kerk kujdes dëgjoni ne pju kan e kanë tash asnun ja të askel an el marqi e asel an khalile mesa këdë shir mendi dikan si hasm spit për të tja pit për shokën para e ka e din ket çfarash për shkak se ai ndin në shochit kur kuptoi ne era mos pas trou do thonë jo unë në shoch ndjam se jam as shumë i kesa ma unë kanë se shnoj metaforia e çetëro jo ka thonë je zyada shochitan prand mundohesh i shochin më parë ta kesh mirë Atej ta kesh e shoqë ditën, edhe ta kesh e shoqë në ofën. Kaj e ke shoqë, kanë thonë, kaj e ke shoqë. Në thonë, shoqë e ke, nuk e ke shoqë. Atej që ta bethon të vërtejten, asë një anë. Nuk e ke shoqë, atej që ta bethon të vërtejten, po e ke shoqë atëj që ta tregon të vërtejten. Se ke njerë, të qëka të folës të jaj të abranur? Po, po, po, po, po, po. Qëka pra të folës të abranur? Kitha është q Po shoh çe në keqe atë që ta pranon të vërtetën, por shoh çe ke atë që tregon sa tregon të vërtetën. E këtujo është shohin tan, shoh qomë të mirë edhe e ke krah me vetë për gjithmonë i krijin pund me shohin tan më fort se çka i krij ngjat. Allahu te jallaluhu ve jallashanu ladun mamir edhe na jap na jap atë që se kemi, ton men'amile bima alem, barasa Allahu 'ala ma lam ya'lem. Aynteli bani paper, naqit e ka ditë, jam sallallahu n xhashi deri sot se ka ditë. këtë pësherën, një dhe s'ke ametit. Po, t'arish nivelin që Allahu Jelle Jelalu ju dhefjo, anëk del në kratë, edhe në dihmonë, nuk ashtë punë, nuk ashtë punë në bogë. Nësë të gjithë të bashku nga të mështë sajtë, të gjithë të bashku nga të mështë të niveli qëllimi finali jo, në ashtë që nështë të jemi, ato më mërituësit e mëdihimës Allahu Jelle Jelalu në që dëratë, e nëse mërituëm mëdihim Allahu Kurani i Kerim ka thon: "Wela yansuruna Allahu men yansuruhum." O ndo ta ndehmoj, atëh që mund ndehmoan e ka përfunduarini ajet Kurani i Kerim ka thon: "Wa men yansuruhu wa in yansurukum Allahu fala ghalib lakum." Sa yndehmoan Allahu gjallëjallahu nuk ka ashtë mundba. Ne na kan mund të gjithë, çuna edhe ju vëllezër, neve të gjithë ne kan mund për shkak se ne rrugën e Allahu gjallëjallahu. Ne zgjave shumë çfarë. Na përkambos nga ai tru. Orë, në përkamo e ngrajtë të mkishti në përkamo e ngrajtë të grushtin për çmë për çfarë për çfarë vullën doin doin Kurxhaniçi. Të dregoj ti fjalë shkurtë apo sistemin ton Jugoslaviç, që kemi qenë në nën në hijen e atij zullumqarit, mah atij fitos haj pastë boshu. Kur kur i çojish mi fëmitë bosnjore para skolor para se të diën shtat vet. Ëh, neçeva. Me të bosnjore ze na. Ato në plasën e parë nëshin ka një margham të kujhën qapë i tëshin pionerë një pëshkirë të kujhë i tëshin pionerë mirë pa nuk e lishin me ashtë i tëshin pionerët e titës pionerët e mrej pionerët e titës kërën rritëshin pak quna dhubashin të kujhishim i tëshin rinia e titës titës vë mladina rinje atitës Kurubashin pak ma të ford e veshin në uniformën e zeshë ushtrija atitës Ushtrija atitës Kurubashin pak ma të pjej në kështu ma të ford pak dhe shimbiri rinje atitës Në qitet atje velenje velenje atitës Në qitet mitrovizë Kosovë mitrovizë atitës Në qitet velesë Macedoni velesi i atitës Një në qytet në ashitë në Krati, në ashitë e atitës. Përguris, në qytet për të gërisë në zërnë agorë në vitën më të më të zi, citogradit, qytetit i atitës. Së nginë, barkin e matë, nuk u nginë. A që ka fa? U shtrija atitës, rinja atitës, pionete atitës, kodrët atitës, kazatër marshalë atitës, kazerma, marshalë atitës, shkolla, marshalë atitës, universitetet marshalë atitës. Në sharë, mund më e qalit At, n Manfoula, dini çfarë do të marf? Jugosllavia e Titës. Titë e Jugosllavisë i ta. Jugosllavia e Titës. Me të gjithë çka do të më thon, se ai nuk ishte porra, ai nuk ishte i hut. Po ai nuk dështi me lëng prastin as tamam e përpara si ti më ndesh për çetar kan. Në zhdorru, kat lekojse ai ishte për para. Ti do të bëj, po, keto. Do të bëj një hap, ai anëna. Po do të bëosh me pioner i titës do po po i ri këti njëtar i titës do po po ushtar ushtar i titës do me hitë mada gjimun mojë që më sta shqip është po kur shkoj sa gjimë maja titës moja uflës të më falni kështu ishte se dhe këtuve kështu ishte në king vesh për për king ishte kinesisht kështu ishte ideja nuk në lanë neve me ndu për vetit unë me ndoj se ditat kanarë që na të filloj me me ndu për neve a namene duber nave duber na du na per kuran i kerimet e rasulit e muhammed pafa sallallahu alejhi wasallam al kurt i kthehemi kitive di burimeve te kemi ato te cile per ne pa rasulullah te rasulallahu te raktofiku ma ndemsekton dhema lam tidlu ba'di abada kun la shmart dekesime digjona qi ju ne seun kapni per ta as ni harf keni me hum so ishinat digjona hakikatullah o sunnet pa librin te dela sunneti librin allah o sunnetin tim Nëse u ka një bursë dëgjona, nuk keni më u. Çka ka kuptimin e none tjetër? Nëse këto dëgjona Ilini, s'keni më fitu. Çfarë ka kuptim nëse këto dëgjona Ilini, s'keni fitu. Do di atë praktikou. Ato të parta la neve u ka pas bursë dëtebene, e thon duan votën tash parë ditën me divalluta, apo 1500 vet, 1000 vet dremi, tashin vetira. Me divalluta ishin ka për shonetin e Allahut të shenjatur, dhe libër i Allahut të shenjtur me bashar. Në qorilam, ku ka një oportunitet e huja, çfarë gjet? Po ما ترك قومه الجهاده الا ظله فهل تلاي نبو طوله نودنا الله عز وجل له امposs و من اعرض عن ذكري فان له معيشه دنك معيشه دنك ونحشره يوم القيامه ا ما قالي ربي لما حشرتني انا وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتا الله و جل جلاله و القرآن الكريم Nëse njëni për e jush, nukush për e jush, e lem rrugënë allahu jëllë gjëlejnë, o men arë dhe anë zikri, e lem rrugënë allahu, pa inë në lagu me aishët e të të nëke. Ju keni me jetu me një jetë me brenga, keni me jetu me një jetë, keni me jetu me një jetë, shumë me brenga. A shë mërtejnë se jetu me vëtë praf, halaf, pasohet, po i prejetu me brenga, vëtë jetë së tonë, përmë kësa i botë. Nëve na çon, nën vark në njërin, na çoj në neve me punën 3 milionë xhins me bajt deri tak kam angra as ka deri këtu lai seli deri këtu lai seli. A a do të kemi mendon nga apo do të kemi mendonë. Edhe në disa vende kemi hasur atë që s'ka mendon. S'ka mendon do të thon. Tash inshallah të mësojë, të mësojë shumë në varg që më korfarë kam për mësuar shumë gjë. Romani Arabi thoni: "Fa innahu ma'isha dakka, qad tuya shukrringust." du të jetoj e mbilën, du të jetoj e jetë me brenga. Bu në shëru huja u mënë këjamën të jamën. Dite në gjikimi du ta në gjallë të qërë. Në merë përën. Ka në apë i ozë dërë. Po pëse kështu unë kisha si në botën qësërra që kërë isha ndu një. Ajo, ashtu, në t'i qumë t'i ajetët e Allahu qëllë në gjëlelu. Ti mësu edhe patët shkolla, patët medrete, patët artimtar, patët rëgjallar, patët m i hudhët në deti ato ta ju hudhët në deti në deti në humënerem u qia edhe malënja jeme tak shtu pra dhe të në gjatë i të në gjatë të pasin pa përshkak se i harru ajetet Allahut i latë ma shpinë e ju la në rahmeti Allahut ma shpinë e ju na dëshirujem që këta tak sajmë po të po po të lutëm i Allahut të në gjelalu qitë ne i falë kallu mën torë për të zhënë do shta kemi kontribu me vëdhë me për negativin të të falësi Allahu të ndaj fal të kaluën dorë të hasë ndërmshme që më ngrej durt Allahu të lutemi për kaluën më ndaj fal as e ndërmshme Allahu e don këtë inna Allahu jagfuruz zunube jamian ai fal gjitha gjunaat nëse na japëson kushtet e pendimit tonë vërtet una yerfuruz zunube illa Allah kush i fal gjunaat kush i hash Allahu xhallahu ve xhallahu ne sa ibn keta do t'i kthemi rrugës ta kujtojmë skuanor ne ashtohemi Edhe e vërtet e kafumis armorie ton me sinqeritet, ne do t'jemi ato te cilat Allahu te bejralu bayrakin te ta den doron ton, bayraki ne islam, bayraki ne vëteses i lum i ai popullit i cili ka pa tro bayraki ne te realizimit te bayraki ne sunnet Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ai te jeni ndihmuar, edhe man po kjo kërkoj falje sinqer per marrjen e kohës pushimit ju, e inshallah me izin Allahu xhaza jale do ta kohomen dhe filloj qeshtjen. Edhe fatma, ne vitin dofta pak bashkëdark se unë cilta si ditën e tashme pasot argëstier në njëri prej jonës me ardhmëni me bajt në ligjrat në mes në gjenvë të cilëve nuk javdin mirë nivelin ku janë dnatë dhe poshtë i ngjan shumë unë shpesh har tëm ligjrat të mia aiçi kapet me nivel hapasë të kujtojnë turcje me një grup njerëz për sfjegu diçka se din mirë nivelin e ative ku më u kap i ngjan shumë atyçi do me hip në tren po herë treni so e kështu duhet me shkon zakton për me kalu mirë me hip mirë pavra stacion e tua trainar ro stil mundjita. Edhe që jam jaftu drejt ngjims ti procesi as bake vështira, po po inshallah kemi qelluar, inshallah ka qenë qelluar para që ka qenë qelluar një pun për punve të tim, jam i sakt, dashuria e madhe edhe niveli i sinjeritetit për ta thonë atë që Allahu na ka proositë, më thonë ç'o ishte me vend, vetëm sa kemi qelluar, kemi qelluar bisedën, ajo as që punja drejton, na takoft Allahu xhe laleh rru shtëpi atë, e na takoft Allahu në Allah, Haram Medinë inshallah dhe mekan ku tunga të boti E nëse jënë këtë bërra në takovë të Allahu kërdovë s'il-Ala, insha Allahu ta'ala. Lilla al-Fatihah. Edhe doktori është po, edhe Gorsh Burhan Kili është po, unë nëse dhjim diçka dhe të përgjidim në seriore doktorit, e paraqëm pëqin edhe e rdojnë me përstim shumë. Nëse dhjim usta dhjim diçka Allah. النواة تشتون نيفيلين تاعت الله جل جلاله. نيفيلين ايباديتو، جسور النماذ، ولا بوتهيره، تاع التقدير اللي مسوا له. باش تخرجوني بره الجنوة، الاستناب من المعاصي الروحية في هذه الليلة. هذا الاستناب، هذا الابتعاد من الرا. ولا كوب بره الجنوة، هذا بوافونغا نورمات الله جل جلاله سماته، النماذ المكوف në madhin me kohët edhe pesni krijmë dhe i njëni qetrit nëse keni përgjata shru pesni krijmë dhe i njëni qetrit a nëse dikur është dërnë me ditë për ju e se si arijet ajo që ju në të adushë o është të mërejnë në frejton nga anena, dunim i botik njënë njënje për i punë është me me ndu gjithë mërë nëse shoku jo të ashma i mirë së ti edhe e punë e ditë kur të bishë me fletë me strat und çka çkaani gabojme shokut ndaj meje fali ka. Jan këto dikurte, janë kushti një një, një edhe ti, të cilë si duhet realizuar për Beodarsianin e çetrit. Në seri e krijative që shkon në shtatin tanë do thu, ah, shoqi jeme ja çfarëavor, menjëse të shap kish çkaani më aty. Afarës dorëshuri, nuk ka dashuri. Nuk për e kemi ndem temën e dashurisë në shokre, por përna dashurisë mjellet nëse ti je shaftë, shoku iu dashnë mirëti ti edhe kërë shkojshë në shtratë, qdo në atë me fletë, duish, fale kanë të gjithë prej mehe, qka kanë nga butaj mehe. Me, me në gjithë kur të ako është, e dashuroni edhe do një një një qetrin, edhe nuk ka perspektiv, paraspektin edhe dashurin e një një një qetrin, nuk ka perspektiv shoshirja jonë, se në asora ose da jëvnomi për pak, edhe ndajemi për pak, a nuk janë mjeshtrit e muslimarve në ndarje, por mjeshtirët e muslimarve jan Om ketumbër sramë l fiqom nuk nõdi qokit � Bibini në politia ju nicksim kri nitsi nipen èk ask ng tëv. Barako mLesha si her tëv. las ostraأes ka ku budinam slunk dide, on cel tëv. lakot se should, sche mendene näş replied sr. Tat sbandjua, me siguri se kam të tham përrej tashit e diri bere borë e barë bor. në këtë kontekst, me siguri 100% se dhe se që ndrojmë të diri bere borë e barë kam të tham për këta po të ta thema te që të ta loba e tham edhe atë te mëtë shkurtën edhe mëtë të pishmen për juve Allahu Kuranikrim ka thonë në gjojnë Ibrahim A.S. fe i dhe e marit tu fe hua gjë shfin nëses muhet a im shëron Allahu Gjellë Gjellu fe i dhe e marit tu هوا يشفين أظن نسيس مو أعي مشارعا الله جل جل هو جل شأنه كذا كشامل فاتصال وشيك راتك كان سواب تفده قلت لزيمة القرآن الكريم كان سواب تفده قلت لزيمة القرآن الكريم من سيبب وضع مسيجيريته با ساورت المرش سبب شباب سبب شباب سبب شباب Kërcëll do të takoje me sinin, apo në zonën, lezona e sinin projektit. Po, më fort se na amse qoli. Më fort se na. Ne kam shumë mënyrë për të vekur edhe për të gjallë. Avdes, bismillahirrahmanrahim ka të lezon Kur'anin e Kërim nuk ka Kur'an lezim për zbajtim lezim për çon nuk ka Kur'an nuk ka Kur'an si që të bared tash çajt për të njëjti një zonë të Kur'anit mos të të patë qasje të tokë të volta të kada nuk e bën dobi do kiband dobi do kiband dobi a ti që zgjën musliman i bën dobi a ti që musliman vetëm i pun mosu koncentrohu u lutet ju lutem uh, unë po, unë po ju lutem ju vetë gjithëve mos u koncentroni në këtë punkt por koncentroni në anën tjetër të këtij libri në qëllimet e thera se dëtire keni dëtire keni Allahu nuk e ka zbritur Kur'an-in me avkrua thime që kanë vdekë qëllimi i Kur'an-it ashtrej tjetër ka thonë ju dhira men kana hayyan wa yaqqa al qawl ala al kafirin kemi brochtim edhe shpjegim mështri edhe vurdje vurdje e Renit për ato që janë gjallë në këtë ka koncentron frazioni djallë diu rerman kanë hyrë dhe i hak ka qolë al kafirin yë ka koncentron këta dhe mundoni ti koncentroni tëra këta ja haptë folë mekanari se keni argumentin e djallë Allahu ka kapur ka ikën sistem nuk e kaprumë lezuata në formën e vjershës nuk e kaprumë lezuata me go lezim e prej nesër بريز دا هارت ديكو فانس سوابه كفان لا كول ارفلامي حرف بل الف والحرف واللام حرف والميم حرف بريز دا هارت ديكو راد سوابه والحقنات ب10 امثالها كيدورتيت كيدورتيت باي سيكي دا كار هدايه كار رزيم كار قوز رفيز يوم ياكلوا كا تيمش كان بليك كار اون رفيز مجيستف اتو كان سوابه ودوبي بري لازمين بو نو كونتروهمين تا الله جل جلاله كفن قران كريم ايات سيده ذو فاضل kur forti folni drejt kurd shikoni shikoni me drejt kta jan sistem shtetin me ujdiz ushtrien me ujdiz policin me ujdiz sistemin universitar me ujdiz sistemin arsimit me ujdiz rrugën për mejet allahun mejet xhennetin netër me umbroj prej xhenneve ndor me kalumir nget bot me kalumir mashorrit me kalumir por ket kurani kerimi ka ort asun elif lam nin verik alkitabu la rayba fih hudan lin nas hudan lil muttaqin hudan lin nas w bayinatin min al huda wal furqan e kemi zbrit këtë kitap për njërëzit janë gjallë me ka të regur rrugën e drejt me nëzirë prej arsines e li blamëra kitabën e nëzëllënahu i lejka litukëri gjennata min e dhulumati ilën nur e kemi zbrit këtë kitap me nëzirë njërëzit prej arsines në drit jo prej dritës me i morë me i fut në arsines me ta prej dritës, prej arsines prej arsines, prej arsines në dritë prej për të të të të të të të të të jis mohon ne katar ne katfuj ne katfrant lufdur edhe mos mos lejoni vetes qe jeni dobet spinen ne pranga te aktive çogoma i vlen çogoma e skrimit njoni i frini njoni njoni i frini njore, njoni turkimin me ventilatorun nitaji uaj frej homle la per ventilatorin i frini me ventilator koncentrovolo ne ate ne ate ne ato qellime me te cilen fik ki kitab muhammed mustafa fi qadri allahu jelle jelalu u jelle sharu bashiran wa nadira tamishuw qurtuz edhe për gjona të cilët më keni të banavaqonim tonë këta kashni ati ju servit e kanë ja dha shumë falëshëri juve të gjithë dhe natën e dha këto mkhalet lama lama nuk ma në shohë ah akian tafsirin el-razid fa tafsirin el-razid kush e ka ledu unuk nuk jam ekspert i hadithit, më e sfarë doktorit, më mirë do të ndafto, por unë nuk e besoj kështu për të vërtetë. Unë ne besoj besoj për të vërtetë ndrishtë se Allahu xhalla xelaluhu për hir të Muhamedit Mustafa çtopo ta në Bukhalit. Mismefacenti osht se sheh ti sik sheh griu këtu në vetë. Ja ne ti, a ti më futo. Po ti mos dishje. Isha me griu gjithje. Ti fjon. Isha me griu. Pa debat. Pa debat. Se debat e ara është katastrof. Unë e parat këtham. Parat këtham se unë nuk e pranoj. Nuk e pranoj let ashtu për hadith, kutësi ashtë për hadith, po unë tham qëtër sen në këtë kontekst, se Allahu botën nuk e ka kriju për Muhammedin, po t'i vjen e ara kësaj botë nësi bot e ka quë Muhammedin nga. Nuk të shurës këmë një matë لا انا انا اطول بقول للدكتور في افرح لنا ان شاء الله ما عنا لي رأي في هذا يعني. خلقت الافلاك urduna Allahu jadd jara luka sheni urduna çtëleshën me këndën në Madinë e vërtet mirë padavor api Allahu sura al-kahf kuran al-karim sot laqad sadqa Allahu rasuluhu al-riyab al-hamd do të ndihmon në mesdër haram un namranti pratë do të vërtetojë se ti me vërtet do të kaloj më këndën një herë për çka kaloj më shojrjen e ardh të kisha të të ngjëstelon që të qëndritën e Allahut të beqëra për këtë kohë por këtë çka edhe ju keni për obligim Keni për të dirë që udhëzimin që e keni marrë aftë rrugën e allohë që e keni qëtë me të shirën e ti, allohë që e allohë që e allohë që anu dhune kaloni në qoqërije mbërën ka keni ardhë në rreshtët e ative me mjeshtrit e pyrë dhe islamit edhe argumentet e ti të pashkeljura kë jam vjellë edhe dritën e allohë edhe ative radhëve që keni qenë një gjithë pritit e radhën e radhën Në mesin ative, e keni marrëzik Kër kuve fundamentalizmi apo që terrorizmi lidhet me gjona rabetin e rrahësve të domit. Kto njerëz janë ato, të cilët fatën qëllim në mbjellin e kivet zipërvë në mesin ton, na shumtojnë ferrit, thom në mesin e sinëve njerë i çetrit, në të njëjtën kohë vjen te vet, bie edhe bie vetë i pengojnë mirë me një kaj shumë të puqishëm dhe portoj e rejtë e islamit në zemrët e atyre sa në kishim përkjellim ato se nëse në Egypt, përshemë nëse në Algibë, nëse në Palestine disa gjemë të si dhe të, të lukëtojnë një arqifutit edhe të konsideron që e ka një në punë atyve në shënë e grupit po konsideron të terrorista edhe gjak zderëta, gjak pyrësa unë nuk e di që ka konsideron një qërshkush me 8 bi bi në Bagdad, çfarë konsiderohet ajo? Ai çfarë? Ai çfarë ka? Un nuk e di nën ehu ditë në vitin 1948 boni hakarat në në në vendin e Palestinës, në vendin e, në vendet e huaja dhe boni një shtet novorin e huaj, nuk e di se ka konsideruar ajo. Un nuk e di si tien gjem te Shishanit, gjem Shishan. Ti tien atë të rrit sa pse vrasin rus Un nuk e di çka konsiderohet Rusia me 10 milionë njerëz që kalojnë vendene ujit, edhe nuk i lënë njerëz të mirent u në shtëpinë e rastit karapo dëshirës. Kush është terrorista do, kush gjat dhe ato a luaj? Kush kush kush kuptojë ajo që nuk kush është fundamentalisht sekret. Kush po e vjen ajo që nuk e kujtë atë? Un nuk e di kush mbet terroristë çka për shembull, në Serbi i rënë në pas dhe së qovin Ma shumë të 50.000 gra, kanë tonë edhe 100.000 femna, prea dhe fjaka I kanë dunu, 1015.000 gjenoze edhe të borose në gropë, në borrat, përbashkët, me bager, me gulduzer Të borose edhe ma shumë të 400.000 njerë të tikun jashtë të bosnes Kush me atë tërërrista, tu? Muslimanët e po fundamentalistët e bosnes Ata që jetërrizojnë, në zonë, bo Kusha fundamentalistë, tu, në këtë rastë Kusha ërëherbi, kusha është gjakderës në këtë rastë, tu Ato prai Jugoslavije, atësi 3 milionë shqiptarë në Turqi i Kanapolës, atë 3 milionë muslimanë i kanë shqiptuji. Kuşkaja ka përdoha atu. 3 milionë muslimanë. Kuşkaja përdorni për vende për me vende. E kuşkaja fundamentale. Kuşkaja terroristë, kuşkaja te ajo që trapto. Devi denimi i marrë natën e pastë sot i mram i voz për Kosovos e çudi në gjona të Koshkupë Turqi. I mram i voz kanë marrë këça disa dinë metafora që shomë të osabojë edhe as çomo çetë donë këto koordinatë kisoi vetë tashoma do ta vaj të as lloqe do më i vaj u kapën për djonat shumë merancim me e dhan pevajsë më atë veçmet eto reshkabanën MVD zonë islamin e çelimetizun islamin e haibalizun islamin e primzun me primin islamin i dënonë dhot mirësi para për njerëzit me dinarët e njerëzve edhe njerëzit gjenë atë masë rrate kujtues zakia shaj islami mvlud tjaša islami primës tjaša islami haibaliz problemat e të dy i keni këtu shumë avgale për atë çka ndodhen këto djonat Kusha kusha terrorë të dallu. Ai ti po të përsërisni bija. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë: "Zawa ikhradu ahlihi minhu akbar inda Allah." Ai ti përzoni atë fërtisja më e madhë se njëri që njëri joni që ti djer gjafit ditën e fërtisit. Wa ikhradu ahlihi minhu akbar. Ai përzoni atë përzonat Muhamedit nga Mekja ishte shumë më e madhë se ato gjona që i bën Muhamedit kura Mekja, sa ishte shumë pokle. Ro. Ha? kënei mktapun keni kujdes në kadrin programë i grok dorë dorë dado të do kusë ramda jashtë është ramda ditë student po ai më simanisht të ndaftë unë po ta tregoj një gjallë krijetari i seriës thotë la ilahi illallah muhammedur rasulullah paqja qoftë ai vitin 1979 i vrael jashmët mi merd 36.000 persona i vrau në qitetin Hama, i shtrin i për toket 6 dit në temperaturën 46 mejten që nëzhen Hama në qitet. Në vitin 18. A u kri? A u vo? A këni ndëgju për këtë ratë? Kë për këtë ratë nuk këni ndëgju, a po. A dhivësit këni ndëgju? Se nuk la i vrura dhe që e banët. Po kështë me ka u boket, 6 më tjeftë një jarë, koredoj një mine me një abdovus, 40 persona të të ushtë të shtarë të të të shkullë në më të tirati, a ju bo shumë të terrorizmë në madhë. Pra, gjerimet unë, tatlu mërë inë fi gabetin, gjerimet unë letë u këtëfar, o tatlu shabin, gjerimet unë fi halodar. A thonë, me emit njoni prej neve një njërin shpëll, dojnë kja shkrimi të dhe nuk falet. A me emit njoni një popull, dojnë kja problem për të të të dhe duhet më ullë me të të të të të të të të të të të të të të të të Njani prej neve me një njeri në shpërndajë, që akrim që zvalë dy njerin e kimit. Lihet terrori, ti e gjakderdh, ti e gjakpirë, ti duhet të vrasi, duhet të pushtatu. A, ni më lëshoj veçmorshëm në afërsitet, ni ni zenë në labedin i dresh, një shejtan i ibliza nëna. Ni popull e bankar, ni popull. A, fok, jua keta më për keta se lom pa diskutuar do të ulim për herë për keta do të diskutojmë, a, s'ka problem. S'ka më udhëtim të ndonjë person që është atë É o que eu acho, por isso, o melhor, que se tu não te saiba de bom, não te espelho. Se tu te desgostou, não te saiba de bom, não te saiba de bom, não te saiba de bom, não te saiba de bom, não te saiba de bom.